Bahin zuzen ere kirolari gitarte eginen diogun, Bidasoai baia zeharkatuz saioaren azken zati honetan eta hemen ba futbolaz atuko gara eta ipatu behar du azken asteburu honetan, baztanbi asaldeko futbol talde nagusi ia denek lortu dutela garaipena Gipuzkoako ligan beti gazteko Orezko Region mailako emakumeek bat eta bi irabazi zuten debagoienena baiara taldearen kontra. Ainara oxooteko bigarren entrenatzailea kontatu dugu nola joan zen neurkketa. Eburgunetan jokatu dugu de bagoiena baiaran kontra beraien, beraien zelaian. Eta, bueno, asira batetik, bueno, pues, ikusita e, beraien emaitzak eta bar, pues, pensatzen genuen izango zela izan zena minio partidoa erraxagua. Minio alare partidoa getara ere joaten gara pensatuz, naiz eta emaitzak izan, e, pues, naheko kaskara arte, Gero momentun parte izaten delala uste minuino go gourrago. Tegiaranhala izan zen, hasi e, egin jokatzen bere ekasi ziren intens maila altukin e, bazuten zentral bat luzatzen zitula postballong guzi jokatzen zituen luze gure bizkarera mina ez, tegiaren hor sufriuenun disente, ez genuen lortzen kontrolatzia jokua, pues, pues, senti horretan eta lortu zuten niiten mina orduun postbon bueno, lehengo zati izan zen nahiko Naiko intenzua. Naiko intenzua eta sensazio ez genekila nola eman buelta partidoreriz, eba balon hartzen genuen unikan ere ez lasai jokatzen, gure hartin ginen zepatuk, e, eta ez genun lortzen balona pos, balona guria egitia. Ordu, bueno, bigarren zatin hasi ginen jokatzen gehiago, gure hartin elkartuguk, eta balonakin pos, lasaiago jokatzen, ingen ikun pare baiokaldionak, izan gunikun aukera batzuk, pos pues bueno, garbi garbiak, ez, bino hurbiltzen pues ginen porterira eta hor ematentzu nosi ginela vuelta ematen eta eta hori sartu genun lehenbizko Lenbizko gola, ja naiko sartu genuen, jarri ginen aurretikan, eh, Anetxebaraiak pase luzio bat intzion izaro aldaberi eta izarruzentratuta ido hor ematatuzun Lenbizkora. Orduan bueno, jarri ginen antzinetik ja lasaiego bino alare partida zego naiko Bi aldeetara joaten altzela partidozen momentotan, eta pos, olatorri zen beraien gola korner batin, buruz rematatu zuten, eta bueno, jarri ginen bat bat. Eta hori atorri ziren gure aldetik gero bai prisak, e, pos, jazen jokatu pos, pixkot gola bilatzen eta, eta altzen egitera. Eta suert ezpitatu zuen falta bat gure alde beraien zelaian, izarok, izarok aterizun falta eta sartu zuen gola ordun pues, naiz eta izantzen bukara nahiko pues hori intentsua eta agobio aldetikan pues maiazen nahiko altua e, lortu genun hiru puntu gitxerek hartzea minuegiarran parti honetan sentsazio ezcir izan bat ere onak eta eta begira pues ekipu karguidu pues, e, Eman marko dela berze maila bat zeba heldu dire partido honeko gogorrak eta atzoko atzo bezalako parti et tinnez gero,, pues bueno, ez direla etorriko hirupuntu berriz zitxera. Beti gazteko regional mailako gizonezkoek ere garaipen askuratu zuten pasaden igannde arratsalean mastegin ABAB taldeari iru eta bat irabazita taldeak urhurrezko hirupuntu batu dituela ipatu dezakegu eta jadereskoes entrenatzaileak aierazi duenez taldeak konten gelditu zen lortutakoarekin. Eri harran aitz konten, aitz konten irupuntu lortziaktik eta nola lortu ziren. Etsaiai bartzen, azken amar partidu galdu gabezagon, gainen e, ez daiz sortzio betzi partidu erauzikin, mm, ez daiz kategoriontako selekzioa da, eta, eta aitz konten. Eri harran partidua gaizizkia ziren, bueno, beraiek hutsetabal jarri ziren, maten zu, bueno, pues... Pikoburu akur gineela eta baino ho erran gotxiorginen psikologikoki buelta eman genion eta banakoa banakoa etxiigan bidez jarri genuen. E, Deskanso baino le bi eta batekoa sartuzu nu haiek kostnar bateten bidez, eta erran deskansora on bueno, beai baloian kontrolaon gurik bueno, lokasiuk eta bigarrent zatin bai defensiboki kristolanen genula, E, Zulborik eta utzi gabe Ibarreri jokatzeko eta irugarren kontra batin neto horri zen Akau eran pare bat okasi izan zituen Ibarreak inak ikaitzongi gelditzu zituen eta azken ikpartiko guretzat, puntu baitz garrantzitsuk eta segitzera Regional mailan azkenik iguera fasea iokatzen ari den gure txokoa taldea izan zen porrota jaso zuen talde bakarra irabazten hasi ziren elgoi barbe taldearen kontra, baina aurkariak erritmoa onditu zuen, bigarren zatian eta bieta bateko emaitzarekin bukatu zen partidua. Beratarrak eskutsik bueltatu ziren etxera, baina maila hona eman jakin jakindak. Gainix, zubieta entrenatzeiak kontatu duenez. Baten jokatu duen aurka eta bat galdu duen duen ez, e, bueno, neko... Barekatu izan duzen, <coughs> lehenengo zatian gu ginen gineen bat, Ruben Pederozan bitartez, ea, amabos ea, garren minutu inguruan, eta deskantxura horrela joan gineen, ez, penaz, berste zituen ba, jozuen urtzik eta utxeta bikoa izaten altzena, ba, utxeta batekoan geritzuzen, ez. Gero, bigarren garran zatian, ba, beraie pixko bat estutu ziguten, baina, bueno, e, ez, ez zuten aukera garbirik izan, E, Bebainan gero, irirogeita bat garren minutuan, ba, banakakoa sartu ziguten, jokaldi bat e, aria barrenean gaizki fenatu genuen eta banakoa sartu ziguten. E, golatik ongi e, molatu ginen, e, taldea seitu zuen lanean, e, aurkaria sartu genuen beraien zelaian, eta aukerak izan genituen bat eta bikoa sartzeko ez, ez genituen gauzatu, Eta gero deskontuan, ba laro goita meka minutuan, kontraraso batian, e, bita batekoa sartu ziguten, eta pena, ez, bat aldeak kriston hain zuen zelaian duerretan, eta puntua igual justu nahi zalentzen, ez. Baina, bueno, jakin bar da, reizkoak hartzen direniekan, nire gertatzen aldela, eta, bueno, hor e, gaude horra hain pelean gaude, lehenen gotik, bi puntura. Eta ba, borroka latz ezanen da, baina nortz eitu barko dugu. Eta Nafarroko Liga ere Lenmaia Autonomikoan, arrakastaz bokatu zuten pasanelarun bateko jardunaldia, alubion taldea izan zuten aintzinean, giltxaurdin, etxean, baztandarrek eta aintzuzen ere, bortz ba, eta bateko markagalioarekin, irabazi zuen bastan taldeak. Telefonoaren bertzea beti bezala, Iban Romo entrenatzaia dugu, kaixo, Iban, zer moduz? Kreso, ongi. hongi, azten Ego apagatala, saia gota, bueno, ta indartu eh, egin barbara, ta, ta, bueno, ta saiatu barbara, ba, azken arte saia dela lagundu eta forteak izan. Uh -huh. Ta, bueno, lagundu zitzaigun askar zatoen nuela gola, ta, bueno, hori laguntzen du baita. Beti aipatzen dugu, ba, garaipen batekin bertze modu batez e, egiten zaiola aurre asteari, asteko lanari eta nola ez, bortz bateko bortz markagalioarekin gainera, bueno, ba, bortz gol sartzea ere, horrek indarra emanen dizue, ba, garaipena baino pixka bat gehiago ere ez? Bai, bai e, behar genuen orako partidu bat, ona, e, dena zera zitzerun, bueno, izan genuen okazioa hilo, eta baten bat, zortu gunezak, baina, bueno, posik horrekin, e, eta orain, ba, beste partidu bat, e, hau askar, lirra horrelada, eta baltzen dugunean, gengo partiduan pentsatu behar dugu, eta orain baita beste partiduan, kampuan, e, kostatzen ari zailkula, puntuak ateratzen, eta, bueno, zaiatzea, E, alba dugu iru puntuak ateratzea. <hum> Zelaian joko ona erakutsi zenuten eta zukerran bezala, ba, agian orain e, joko hori aprobetxatu edo egin zenuten lan, ori, lan on hori aprobetsatu eta kanpoan erakusteko beharra duzu edo hori bueno, izaten alda zuen helburua ez? Bai, e, txian oso indartsua gaude e, iru puntu guztiak ateratzea ditugu eta kanpoan kostatzen ari dugu puntu askoak ateratzea. Orduan, ba, bueno, e, puntak ez duzunean ateratzen, baten bat usten bat duzuztean, eta ez duzut ateratzen kanpoa, ba, hori egitezu, e, berakada jauzean, eta bueno, ateratzen duzut benaketzean, eta kanpoan baita, ba, ba gora, egon gogara. Eta azkenean, ba, bueno, emezta, aztenetan, e, azkenekoarekin kontra e, joraztu, ba, tugu saia izaten da, oso bat daude partit guztiak, eta, uh -huh. eta bueno, saiatu gara Lortzen iru puntuak baita. Gora, ipate gu behar dugu baita ere. Bueno, ba, Pasadean astean, aipatu genuen, naiko jokalari zenituztela lesionaturik, eta horrela ere egintzen zeniotela haintzin alubion taldeari, eta horrez gain, ba, gaztea dela, zuen taldea, eta bortzeta bateko markagalua erakustea, edo lortzea, e, maila ontako talde, edo zein talderen kontra, ba, bueno, bazpimarratzekoa da. Bai, eh, azkenean, ba, ekipo oso gaztea dago, eh, orain, eh, atera bat dute, beraiek, eh, gelditu gara, eh, zar, eh, esperintza duten, eh, jokalai batxuekin, eh, lesionatua daudela, eta bueno, ta orain, eh, gazteak, eh, maen bortu dute pauso bat, eta hau, atera, azkenean, horrela da, eh, badaute esperintza urte honetan, eta ukibartu dute, hartu bortu dute gehiago. Eh zurren urterako. Hhh, hori da. Bueno, Valduen ba, asteburuari begira, pentsatzen dut aste honetako lana pizka errasagoa izanen dela garaipen honen ondotik eta bueno, ba, berreskuratzen joanent zaretela jokalariren bat gehiago edo? Bai, bueno, gutxi. Bai. Duu forzatuko inor seren azkenean. E, lengo azteitan forzatu genuen bat emat eta lesio e, larriagoak izan dira eta azkineo ikasi bar dugu goztaz baita. E, jokalari baya, nahi dute lagundu asko, beti predisposizio pre, zonan dute laguntzeko, baina, bueno, batzutan jakin bar dugu, bate bat gutxiago, bate bat gehiago bat bat dute, bat eman barri gula e, zaintzeko. Pazientzia pixkat behar dela batzuetan ez? Bai, bai, bai. Bueno, bena za herri eta tan en majo, que meduteta serían, ba bueno, eh, taiske animazo de lagun meduteta oso ona da, baina ahorita de kontutar ni gauza hie. Hori da. Bueno, el duden asteburuan kanpoan ariko zarite berriz ere ez? Bai, bai, murtsanteren kontra, eh, oh. bueno, eh, azkena daude, baina kostaten Zeio guztio irabaztea, eta, bueno, e, guri baitare guztetuko zaigo irabizu dintzen da dugu. Beno, mm -hmm. e, dagoen berdintxoareken, e, azkenian partio guztia zaia dira. Noski, noski. Ba, bueno, Iban, mil eskerra audena kontatzagatik, e, zorion aguerri zere, ba, garaipen au lortzagatik, eta, noski, ba, ea elduden asteburuan ere, indar bera, e, zela iratzeko aukera duzuen, eta bertze garaipen baten berri ematen diguzun. Bai, zaitu gogara iru puntuak ekarzen etxera eta, rela, pizka bat, beste pausumango dugu, eh, lotzeko, kua ziru gazeta eta horregauteko. Eder, kibamba, <totipa> eskerrikasko. <tipa> Dale, bada, suri. Eta azkenik, perferente malako donezte bekeren garaipena eskuratu zuen infanzon estaldeari utxeta bi irabazita. ere pozi gelditu ziren, egindako lanarekin maila erakutsi zuten eta orain etxean ba gauza beragitea espero dute Joel Gil bigarren entrenatzailea. Seguruko partidua berria honakin etorreginen obanosetik. Partidu hon eintzun taldik eta garaipen ona eta merezeteko garaipena lortuzun taldik. Infantzonesen aurka jokatoteko partidun utxetabi bukatu eta gero. Infantzoneseko fulltzelaia beresia da, berlar naturala, txikia, eta bueno, hango partidu beti intensu zaten dire, gainela infantzones, bueno, elkapenin... Gaizkiko batzuta dago, destensun, eta, bueno, puntu behar zitun irauzi beharrazuten, eta, bueno, partio horra zan dintzela bagenekin. Lehenengo momentutik ongi ate ginen fogotzen laira, partio serioa ikerari ginen lehenengo zatin, eta, bueno, e, lehenengo aukera guria izan zen, ugaitzek izan zen aukera garri bat antzinti hartzeko, eta, bueno, horien atezaina gelik eta hon Eta, berdinsa gehiagoen hon, joku zuzen haunitz, ez ziguten haunitzik usten betz ditzokatzia, Eta, bueno, bigarra e, genuen zen bueno, guk eramin partidun erritmo hori, eta atxeen aldira joan antzintik, zesta behar saka abalande batetik, e, bueno, ez defensa kongi despejatu eta xabi bigarren postin aiz bisibiltzen eta hutsita batekoa jarre genuen. Naire genuen lekun ginen eta, bueno, atxeen aldira irauzten joan ginen. Atxeen aldin gehien mazulaztu zen, ba, bueno, zela joan azkenin, aukera betigoten dire, fuit zera da, eta joko zuzen horrekin, baloia ba aria hondun, edo arian hau nitza da. Eta gila da, bigarren zati, nifantzones denak inatezen, azkeni, bueno, hoien itxin badakikun horko da taldea den, eta lehenengo zortzia mar minutotan izan zituzten aukera batzuk antzinti jartzeko, baina, bueno, e, ateztainak eta defensa gongi biliziren eta, bueno, momentu txarro rei, bueltaban genion. Hortik antzinera, partidua guretzat torri zen, gure alde etorri zen, eta aukera garrik izan genik, nena izan ziren aukera batzuk, uaitze berak ere, agunitza jertzen ginen hoien ariara, eta bueno, bigarna atorko zela urbiltze eta bueno, daro gehita bedetzi garri minutun, bertze batetik, jaba kongi peinatuzun, eta bueno, larun be... Ongi zen eta Hutzeta bikoa jarrizun. Hortxe bukatu zen partidua, garaipen ona eta bueno ja merezi genuen ni guste ja ai ginen lana egiten ta bueno, bukatzen un sensatzuki ta ya ja, garrantzi izan dira 3.0k eta Hutzeta bi bukatu zen partidua bueno zen. Selkapena sea, el Capena berdin segitzen du, dena itxutu, talde units punto igual eta e, bueno, ikusten duguen bezala E, aiz garantzitsua da jardunaldiro punturik ez uztia bidin Eta bon, haste buronetan berriz jokatuko dugu don Esteben Aspaliko partez garaipen bat lortu nahi dugu Eta laruntin lautan itarua guarte benen aurka jokatuko dugu